Jabur 38 dari ayat 1 sampai 22 Masmur Rayawan Daud Ya Tuhan jangan marahi aku dalam kemurkaanmu Jangan hukum aku dalam nyala kebiranganmu Kerana anak-anak panamu menikamku sungguh dalam Dan tanganmu menekanku Seluruh tubuhku sakit kerana kemerukaanmu Tulang-tulangku rapuh kerana dosaku Kejahatan yang kulakukan telah Keterlaluan seperti beban yang terlampau berat untukku Luka-lukaku busuk Bernanah kerana kebodohanku Aku menderita, aku sungguh tertekan Aku berduka sepanjang hari Kerana pinggangku penuh radang Dan seluruh tubuhku sakit Aku da'if dan remuk redam. Aku merintih kerana hatiku rusuh. Ya Tuhan, seluruh keinginanku terdedah di hadapan-Mu dan rintihanku tidak tersembunyi daripadamu. Hatiku berdebar-debar. Kekuatanku hilang. Malah mataku juga kehilangan cahaya. Orang yang kusayangi dan sahabat hendai ku takut mendekatiku kerana Penyakit Hawarku Dan saudara maraku menjauhkan diri daripadaku Orang yang ingin membunuhku Memasang jerat untukku Mereka yang hendak mencederakan aku Bercakap tentang kebenasaanku Dan merancangkan penipuan sepanjang hari Tetapi aku seperti orang tuli tidak mendengar Aku seperti orang bisu yang tidak membuka mulut Demikianlah aku seperti seorang yang tidak mendengar dan tidak berkata apa-apa tentang segala yang berlaku kepadamu ya Tuhan. Aku berharap engkau akan mendengar ya Allah Tuhanku kerana aku berkata dengarlah rayaanku supaya mereka tidak bergembira dengan penderitaanku. Supaya apabila kakiku tergelincir mereka tidak mengangkat diri menentangku. Aku lemah mungkin rebah dan kesedihan sentiasa ku rasakan. Aku akan mengakui kejahatanku. Aku sedih, terseksa kerana dosaku. Tetapi musuhku bertenaga dan gagah Dan mereka yang membenciku tanpa sebab yang wajar telah berganda bilangannya. Mereka yang membalas kebaikan dengan kejahatan menjadi seteruku. Kerana aku menegakkan kebaikan. Janganlah tinggalkan aku ya Tuhan, ya Allah Tuhanku janganlah jauh daripadaku, segeralah tolong aku ya Tuhan penyelamatku.